Справедливост 27 лекция от 10 година на младежки окултен клас Държана на 13 март 1931 година София Изгрев Чете се темата Произход на богатите и на бедните Представете си че вие сте научили вече происхода на бедните и на богатите. Къде ще приложите това знание? Представете си, че знаете също происхода на доброто и на злото. Къде ще приложите това знание? Ще кажете, че знанията обогатяват човека. Вярно е това, но при известни случаи знанията причиняват радости, а при други случаи скърби и страдания. За пример, някой беден човек си купува лотариен билет номер 315 и се надява, че ще спечели най-голямата сума – 500 000 лева. Той се мечтае за щастието, което го очаква. Мисли си той, като спечеля, ще се простя с сиробашията веднъж за При това ще мога да помогна на някои бедни като мене. До деня на теглене на лотарията той е щастлив в мечтите и очакванията си, защото не знае, ще спечели или не. Обаче, денят на тегленето на лотарията пристига. Билетът му излиза празен, не печели. Той знае вече истината, но това знание го прави нещастен, руши мечтите му. Ако билетът му печелише, той щеше да се радва. В този случай, Знанието му причинява радост и го прави щастлив. Как познавате, кога даден човек е спечелил на лотария? Първо, духът му се повдига. Ако е бил неразположен, обесърчен, като спечели, той става радостен, разположен и готов да сподели радостта си с всички хора. Ако е бил болен от треска, болестта веднага го напуща. Мисълта, че е спечелил 500 000 лева, произвежда в него сътресение, на което треската не издържа. Тя казва, голям товар ме налегна, не мога повече да издържам. Каква промяна става с човека, ако знае происхода на доброто и на злото? Който знае происхода на доброто, става богат, защото се свързва с един добър господар. Доброто е най-добрият и справедлив господар. Обаче, ако знае происхода на злото, човек става работник при един от най-лошите господари – злото. Като те срещне, злото казва – Нали ме познаваш, ела при мен е на работа? В такъв случай, по-добре е човек да не познава злото, да не знае неговия происход. Един ден, когато възмъжее, когато укрепне, човек ще научи происхода и на доброто, и на злото, но и в двата случая ще бъде радостен и щастлив. Като ученици, вие трябва да изучавате явленията в природата и да се ползвате от знанията си. За пример, какъв е происходът на вятъра? Как се образува той? Знаете, че вятърът се образува от движението на въздуха. Когато се срещат въздушните течения, с различна температура и гъстота, те се стремят да уравновесят гъстотите си, следствие на което почват да се движат с различна скорост. Бързото движение на въздушните пластове се казва вятър. Какво представя въздухът? Въздухът е смес главно от азот и кислород. Като второстепенни примеси, във въздуха срещаме в малки количества аргон, хелий, неон, криптон, ксенон, въгледвоокис и водни пари. Както виждате, във въздуха срещаме цяло общество от същества, които се намират в известни отношения. Големи пакости вършат ветровете, но същевременно те принасят и голяма полза. Чрез тях хората се стоплят и изстудяват, защото има топли и студени въздушни течения. Вятърът носи дъжд, който полива изсъхналите растения. Възраства живота. Без дъжд, т.е. без влага, няма живот. Както опреснява водите, така също вятърът опреснява и дихателната система на човек. Защо кислородът и азотът са смесени във въздуха, а не са съединени? Азотът е един от недиятелните елементи, Следствие на което придадената температура не се съединява с кислорода, който от своя страна е крайно активен. В случая, азотът е господар във въздуха. Той заповядва, той регулира. Ако види, че някъде става буйно горение, той веднага заповядва да се намали огъня. Като господар на положението, той има думата навсякъде. Без него, всичко в природата би се превърнало на пепел. Кислородът и азотът, като противоположни по свойства, взаимно се допълнят. Кислородът поддържа горението, но там не гори. Азотът пък не гори, нито поддържа горението. Съвременните учени се занимават с различни въпроси. Те изучават происхода на човешките мисли и чувства, разпределят ги на категории. На какво се равнява една човешка мисъл? Каквото представят нулите без единицата в целите числа, такова нещо са човешките мисли без ума. Единицата дава цена на нулите. ли единицата, нулите остават пасивни, безплодни. Без единицата, нулата представя зародиш, който е в пасивно състояние, непроявен. Той чака времето да дойде единицата пред него, за да се прояви. И мисълта без ума не може да се прояви. Тя чака времето на своето проявяване. Кога ще дойде това време? Когато умът застане пред нея като проводник. Щом има проводник, мисълта се проявява. Няма ли проводник, тя чака времето, условията за проявяването си. И тъй, като ученици, вие трябва да знаете условията, при които можете да действувате. Не мислете, че сте фактори и можете да правите каквото искате. Считате ли, че сте фактор, който има право да мисли, чувства и действа по свое желание, вие ще опитате резултата на вашата крива мисъл. За пример, ако сте слуга някъде и си позволите да нагрубите господаря си, скоро ще се намерите вън от неговия дом. Ако сте студент и си позволите да спорите с професора си по въпроси, които не познавате, да го наричате глупец, ще се намерите вън от университета. Ако сте лекар и безразборно давате лекарства, ще платите скъпо за вашето лекомислие. Изобщо, когато се проявява свободно, без да мисли, човек вижда че не е фактор в живота. Други фактори има над него, разумни и справедливи, на които той трябва да се подчинява. Има случаи, когато човек е фактор, но има случаи, когато той трябва да бъде послушен като дете. Не е ли послушен, той се натъква на лошите условия в живота? Днес повечето хора се оплакват от условията на живота, но мълцина си задават въпроса кое е съществено за тях при дадените условия. Някои ще кажат, че съществено е за хората да имат любов, да бъдат умни и добри. И това е необходимо за човека, но в даден момент, кое е съществено за него? Представете си, че срещате човек бос, окъсен, без хляб турбата си, без наука и го запитвате от какво има нужда в дадения момент. Макар, че той е бос, укъсан, неучен, но веднага ще ви отговори, че се нуждае от хляб. Значи, този човек, който е лишен от много неща, намира за най-важно и съществено хляба. Щом има хляб, който поддържа живота му, той може всичко да постигне. Както гладният се нуждае от хляб, така сегашните хора се нуждаят от справедливост. Човек трябва да бъде справедлив. Щом се натъкне на известно страдание или на някаква мъчнотия, той не трябва да търси вината в провидението, в окръжаващите или в условията, но трябва да се глед... вгледа в себе си, да признае, че вината за всички неуспехи се крие в самия него. Това изисква законът на справедливостта. Несправедливият човек прилича на някой беден, но озлобен човек. Каквото и да му дадат, той го хвърля на страна. Мисли, че хората са виновни за положението му. Обаче, като погладува няколко деня, гладът го възпитава и той приема с благодарност всичко, каквото му дават. Той благодари и за сухия хляб. Взима парчето хляб, накисва го във вода и казва Добре, че се намери и това парче хляб. Без него бях осъден на големи страдания. Като ученици, вие трябва да дадете възможност на справедливостта да се прояви във вас. За да бъдете справедливи, спазвайте следните правила. Никога не обвинявайте хората за това, което вие сами сте си причинили. Никога не изисквайте от хората това, което сами не можете да направите. Защо не ме уважават хората? Защото и ти не ги уважаваш. Защо не ме обичат? Защото и ти не ги обичаш. Защо не мислят добре за мене и не ми помагат? Защото и ти не мислиш добре за тях и ни им помагаш. Защо хората не ме оставят спокоен, а се занимават с мене? Защото и ти постъпваш така с тях. Преди всичко човек е несправедлив към себе си, към своите удове. Цял ден той ходи без работа, изграда, умори се и като се върне у дома си, оплаква се, че краката го болят. На другия ден пък отива на нивата, с часове вдига и слага мотиката, докато ръцете му се покрият спришки. Бъдете справедливи към ръцете и краката си, не ги уморявайте. Ще кажете, че сте заставени да работите много поради тежките условия на живота. Никой не ви е заставил, освен вие самите. Като отидеш при някой господар, ще му кажеш, че ще работиш 4 часа физически труд, след което ще се заемеш с духовна работа. Не пресилвайте удовете си. 4 часа съзнателна работа е достатъчно. Вие се пресилвате, нарушавате чистотата на своите очи и уши, като ги заставяте да гледат и да чуват непотребни неща, а след това се чудите какво е станало, че сте се уморили че зрението и слухът ви отслабнали. Бъдете справедливи към себе си, към своите удове, за да бъдете справедливи и към окружаващите. Ама не мога да обичам всички хора. Това е друг въпрос. Любовта изисква съвършенни хора. Важно е, че човекът може да бъде справедлив. Дали някой човек е добър или лош, това е негова работа. Обаче, ти, трябва да бъдеш справедлив към Него. Следователно, който иска да приложи любовта, трябва да бъде справедлив. Любовта ни не търпи несправедливи работи. Не можеш да обичаш преди да си бил справедлив. Не казвай, че за нищо не те бива, че от тебе нищо не може да излезе, че не си умен. Казваш ли така за себе си, ти си несправедлив. Природата е вложила в тебе дарби и способности да се развиваш, човек да станеш, а ти не работиш, мързелив си. Щом не работиш, не можеш да постигнеш желанията си, но ще знаеш, че причината е в тебе. Ще кажеш, че си серомах или болен човек. Ти не говориш истината. Не си справедлив. Как може човек да бъде беден, когато разполага с едно тяло, което струва милиарди? Как може да бъде болен, когато изяжда на ден по един килограм хляб? Той се простудил малко и мисли, че е болен. Ама не съм даровит. Това не е истина. Ти имаш дарби, но не си работил за развиването им. Като ги развиеш, ще видиш, че си даровит. Най-после казваш, че нямаш време за работа. И това не е вярно. Имаш време, но го разпиляваш. Стегни се, започни сериозно да работиш и ще видиш, че имаш време не само за себе си, но и за другите. Като работи съзнателно, човек може даже да продава част от своето време. Може ли времето да се продава? Може, разбира се. Когато художникът нарисува една хубава картина, за която е употребил известно време, един ден той ще я продаде. При това, цената на картината се определя в зависимост и от времето, което той е употребил, за да я нарисува. И тъй, за да имате успех в живота си, трябва да работите с закона на справедливостта. Намериш ли се пред някаква мъчнотия, бъди справедлив. Не казвай, че животът ти е дотегнал, че си сиромах, че си неспособен и така нататък. Ако човекът се оплаква от сиромашия и глад, какво трябва да правят дървеницата и паякът, които по няколко дни и седмици гладуват? Човек не знае още какво нещо е гладът. Като гладува два-три деня, той надава вик за помощ, мисли, че ще умре. Той трябва да бъде справедлив, да не мисли само за себе си и да изхожда само от своето положение, но да се вглежда в положението на уния, които стоят под него. Мнозина се запитват какво е отношението на справедливостта към техния живот. Справедливостта подобрява живота на човека. Тя усилва дарбите и способностите му. Справедливият има вътрешен мир и спокойствие. При това положение, именно, той може да работи съзнателно върху себе си и да има успех. Някой се оплаква, че паметта му започнала да отслабва. Ако иска да усили паметта си, нека приложи справедливостта в отношенията си към всички същества, от най-малките до най-големите. Справедливостта има отношение към всички светове, видими и невидими. Тя има отношение и към вечността. Видим и невидим свят, вечност – това са понятия, които стават толкова по-разбрани, колкото повече съзнанието се пробужда. За човек с пробудено съзнание и видимият и невидимият свят са на едно и също място. Той живее едновременно и в двата свята. Вечността е величина, която има отношение към времето. В математиката под понятието време разбираме интервал между две събития. Съществува ли времето извън съзнанието? не съществува. Тъй, щото, когато говорим за интервал между събитията, ние имаме предвид интервал и между тоновете. Между два тона съществува по-голям или по-малък интервал. Обаче, всички понятия, с които човек си служи, съществуват в неговото съзнание, но не и в природата. За пример, той казва, че една постъпка е справедлива, а друга несправедлива. Това е човешка преценка. В природата не се говори за справедливост и несправедливост. Проявите на природата са сами по себе си справедливи и разумни. Следователно, от нейно гледище, мисълта, чувствата и постъпките на човека трябва да бъдат прави. Щом са прави, те непременно ще бъдат и справедливи. Ще кажете, че можете да мислите както искате. Не. Право ще мислите. Не мислите ли право? Ще опитате закона на справедливостта върху гърба си. Мислете върху закона на справедливостта и го прилагайте. Срещнете ли беден човек? Не го пренебрегвайте. Знайте че бедният и богатият човек взаимно се допълват. Бедният е обширно, необработено поле, което очаква на капитала на богатия. Когато богатия донесе своите машини, рала, както и житото си, бедният ще ги приложи на полето си и в скоро време необработеното поле ще се превърне в богата и плодородна нива, от която и двамата ще се ползват. Когато съчетава нещата, Човек вижда непреривната връзка, която съществува между тях. При това разбиране, той не може да не бъде справедлив. Който не разбира тия неща, той се опитва да критикува и Бога, и природата. Вместо да критикува, човек трябва да се учи от всичко, което става около него. Критикът е човек, който се вглежда в живота и в отношенията на хората, а затваря очите си за своя живот и отношения. Поради тази причина именно той изпада в небрежност към себе си. Обаче ще дойде ден, когато природата ще го хване под ръка и ще го разведе между хората да им покаже и неговите слабости. Преживее ли веднъж тази опитност, той ще вземе урок от нея и ще се изправи. Само по този начин той ще разбере какво значи да критикуваш природата. Човек трябва да бъде справедлив в своите мисли и чувства. По този начин той ще регулира желанията си. Като говорите за справедливост и несправедливост, вие трябва да разбирате дълбоката причина на нещата. За пример, някой студент се явява на изпит и получава тройка на предмета, по който държи изпит. Понеже очаква по-горна бележка, той казва, че професорът е несправедлив и въстава против него. Защо? Преди да се произнесе за професора си, студентът не потърси причината в себе си. Ако се прецени справедливо, той ще види, че професорът е прав. От друга страна, той ще види, че и природата е справедлива. Ако беше отворила сърцето на професора да тури по-висока бележка на студента, последният щеше да се отпусне и да не работи. Като знае характера на хората, природата избира специфични методи за възпитанието на всеки човек. Тройката е подбудителна сила, която заставя човека да работи. Числото 3 е закон на волята, която уравновесява силите на ума и на сърцето. За да не се смущава, студентът трябва да събере бележката, която професорът му писал, както и тази, която той очаквал, и да ги раздели на две. Професорът му писал тройка. Той очаквал петорка. Значи 3 плюс 5 е равно на 8. 8 делено на 2 е равно на 4. Студентът ще си пише четворка и с това въпросът ще се разреши. Когато има спор, нещата трябва да се съберат и разделят поравно. Щом приложите тези действия, спорът изчезва. Каква поука можете да извадите от примера за професора и студента? Когато има две противоположни мисли в себе си, човек е едновременно и професор, и студент. За да разреши спора между противоположните мисли в себе си, той трябва да събере положителния и отрицателния резултат и да ги раздели на две. Щом извърши тези процеси, той се намира вече пред истината, която ще го освободи от мъчнотията. Следователно, щом се намерите в противоречие, приложете горния закон. За пример, срещате един беден човек и нещо ви нашепва да му дадете 20 лева. Обаче, вие намирате, че 20 лева са много, искате да му дадете 5 лева. Приложете закона. Съберете 20 плюс 5 равно на 25. Полученото разделете на 2. Значи 25 делено на 2 е равно на 12 и половина. Дайте на бедният човек 12 лева и 50 стотинки, за да бъдете и двамата доволни. Това правило наричаме «златната среда». Когато и двете противоречиви мисли отстъпят по нещо от себе си, въпросът се разрешава лесно. Защо студентът не отиде при професора си да се разговори с него? Ако студентът е прав, професорът ще съзнае погрешката си и ще я изправи. Ще кажете, че човек не трябва да се унижава. В разумните и справедливи отношения няма унижение. Унижава ли се човек, когато отива на фурната да купи хляб, но фурнаджията го връща назад, като му казва, че хлябът е свършил. За да купиш хляб, ще отидеш и втори и трети път. Докато намериш хляб, ти ще обиколиш няколко фурни. Нуждата от хляб е силна и човек трябва да задоволи желанието си да яде. Ето защо, когато във вас говори някое силно и разумно желание, не го спирайте. Дайте му възможност да се прояви. Резултатите от реализирането на добрите желания са всякога добри, но за това се изисква спазване на времето, и прилагане на добре изработен план. Упражнение Приложете закона на справедливостта за 10 дена, като се наблюдавате колко пъти сте го приложили и колко пъти не сте могли да го приложите. Когато се наблюдава, човек вижда доколко е справедлив. Направете упражнението съзнателно, не само по отношение на постъпките си, но и по отношение на своите мисли и чувства. Колкото по-искрен е човек към себе си, толкова по-добре ще направи упражнението. Справедливостта изисква еднакво отношение и към хората, и към животните. Това се заключава богородството на човека. Един колар кара въглища, но пътят е малко стръмен, а конят слаб не може да поеме височината. Трима мълченика от последния клас на гимназията настигат колата и като виждат напразните усилия на коня, веднага му се притичат на помощ. Оставят книгите си на колата и дават гърба си, да бутат отзад. Конят направи още едно усилие и пое нагоре. Доволни, че могли да помогнат на коня, Учениците продължиха пътя си весели и засмяни. Това значи благородна и справедлива постъпка. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 27 лекция от 10 година на младежки окултен клас Държана на 13 март 1931 г. София Изгрев.